A fehér citadella folyosóin idegen léptek, kongtak. Nomátharcosok vizsgálták át az üresen maradt termeket, bujkáló zsoldosok és persze kincsek után kutatva. De a tánákhoz vezető utat csak kevesen ismerték. A diadal hőse, Káln Morgára nem tartotta kutatókkal. Odaként vérasztott a lány teteme mellett. Órák óta már. Amikor a hórpap kikászálódott a tengerből, és karjaiban egy összeégett, törékeny testet tartott, a nomád azonnal tudta ki az. Szíve összefacsarodott, sírtelen teljes súlyával nehezedett rá a fájdalom, és a halálos fáradtság. A győzelem semmit sem jelentett így számára.